Не озирайся і мовчи. Розділ 44 Після уроку частина хлопців 8 А зібралась неподалік кабінету геометрії і хвилину чи півтори про щось зосереджено радилась. Марк не помічав недобрих позирків чи жестів у свій бік, але нутром відчував, що почуться про нього. Він захотів якнайшвидше вшити зі школи, але вийшовши з класу, зрозумів, що спершу мусить зайти до туалету. Ні на кого не дивлячись, затиснувши Арсенову установку під пахвою, Марк задріботів повз підозріло притихлих однокласників до кінця коридору. У туалеті він поставив фанерний диск біля вікна та швидко помочився. Аби як заправивши сорочку в джинси, хлопець забрав круг із підвіконня і попрямував до виходу з туалету коли дорогу перегородили Лямчик, Бошко, Мрозович і ще четверо хлопців із восьмого А. Маркус тих відзначити, що п'ятьом із семи він не раз допомагав під час контрольної, або ж давав списати домашнє завдання перед початком уроків. «Хана тобі, Мордор!» Мрозович ледь не вищав від захвату, вкрита першами пташини обличчя пащило жаром. «Молись, сука!» Він видер із Маркових рук фанерний диск і жбурнув його до вікна. Потім схопив хлопчака за барки, потрусив і спробував потягти глиб туалету, проте не впорався. Орест був надто малим і тонким кістлявим рукам, схожим на лапки крихітної мавпочки, не вистачило сили, щоб упоратися самотужки. Йому допомогли його із Олегом. Разом узяли Марка під пахви і поволокли до унітазів. Усі решта зайшли слідом. Хтось причинив двері. Марк сціпив зуби, не опирався та мовчав. «Ну що, Гандон, допригався?» – зашипів Мрозович. «Ставай на коліна!» «Заспокойся!» – лямчик перетримав Ореста. Повернув голову до Марка і наблизився до нього в притул. «Ми ж хотіли по-хорошому!» Він говорив негучно, ледве ворушичи губами, не зводячи із хлопчака ледь примружених очей. «Ти тепер задоволений, так?» Маркові зелені очі стали темними, мов пляшкове скло. Хлопець тупився в нікуди і не видавав жодного звуку. Його щосили штурхнув його в груди. Марк заточився та вдарився потилицею об кахлі, проте встояв на ногах, втримавшись рукою за холодну стіну. Думаєш, ти саме розумний? Лямчик нависнув над Марком і спльовував слова, наче насіння. Ще одна, навіть у кого скопійована звичка. Особливий бляха! Жодного звуку у відповідь. «Відповідай!» «Чого мовчиш?» – продзявкав Мирозович. Орест обійшов Марка, всім тілом відштовхнув від стіни, а тоді налетів ззаду і, обхопивши рукою шию, почав душити. Марк нарешті відреагував, вчепився обома руками у передпліччя Мирозовича, не даючи йому перетиснути горло. Орест сопів і корчився, проте затиснути душ ще не міг. «Урод, бля, прибери руки!» Багровіючи цідив він. Потім, на мить, послабивши хватку, підхльоснув інших. «Чого ви нахрін поставали? Давайте, братани, валіть цього чмиря!» Лямчик ступив крок уперед, загріб у жменю Маркове волосся і смикнув донизу. Хлопчак не втримався і впав на коліна. Мрозович тепер міг налягти всім тілом і дужче затиснути шию. Він здушив так, що Марк перелякано захрипів. Утім, крім Єгора, Лямчика не зрушив з місця ніхто. Для Олега Бошка і хлопців, що стояли за ним, знущання з тих, хто від них відрізнявся, не було новиною. Однак тієї миті ніхто не розумів, що тут робить. Хтось прийшов заради розваги, хтось поплівся за натовпом, підкуряючись стадному інстинкту. Сам Бошко, попри те, що ні за що в цьому не зізнався б, щоразу приставав до глузувань над іншими, щоб самому не стати ізгоєм. Але зазвичай усе відбувалось не так, як сьогодні. Зазвичай усе обходилось висміюванням і не безневинними, проте безболісними розіграшами. Тож тепер хлопці вагалися, чи варто переступати межу. Їх не цікавив Марк, причина крилась в них самих. Вони стояли розгублені, крадькома переглядаючись, немов би запитуючи. Ми справді це зробимо? Орест Мрозович раптом зупинився і втупився осклянілим поглядом в однокласників. Він усе зрозумів, нічого не буде Вони поштовхаються, раз чи двічі Вліплять пухлому ляща На прощання кожен обізве його, а потім розійдуться Орест відпустив Марка і випростався Від ідеї, що спалахнула в голові Тілом прокотилась хвиля нетерплячого тремтіння. Не випускайте грозана Він підскочив до лямчика Той, єдиний серед усіх, не мав збентеженого вигляду Чуєш, Єгор, Єгорка, тримай його, я зараз Морозович вилетів із туалету і помчав до сходів. Він вихором спустився на перший поверх, почесав до спортзали і зазирнув до хлопчачої роздягальні. Бродового там не було. Орест розчаровано вилаявся. Він не знав, чи Артем узагалі цього дня є у школі. Підстрибом, повертаючись до сходів, Морозович побачив Ніку Терлецьку. Очі неспокійно забігали. Він наздогнав дівчину та смикнув її за рукав. Де центнер? Знайди центнера. Ніка інстинктивно відсахнулась. Мрозович нагадував їй карикатурну, якусь наче недороблену реінкарнацію Горлума. Не чіпай мене! Що сталося?» «Ми заловили Мордора і зараз будемо його пиздити!» Її очі потемніли, губи ледь розтилилися. «Де?» «У туалеті на другому поверсі!» Орест підняв руку і тицьнув пальцем. «Отам поклич Центнера! Йому сподобається!» Дівчина дістала із сумки новенький телефон і щось швидко надрукувала у вайбері. Замить смартфон озвався характерним клацанням, і Ніка звела голову. Її ніздрі роздулись. Він уже йде. Низьким, вібруючим голосом і з ледь помітною захриплистю на денці, повідомила вона. Морозович видав горлом булькотливий звук, що, певно, мав позначати радість, і що духу погнав до сходів. Ніка потягнулася за ним рукою, ніби намагалась втримати – «Можна мені з вами?» Параша пацаняча, кинув через плече Орест. «Терлецька, не тупи!» Морозович увірвався до туалету на другому поверсі, практично водночас із Артемом Бродовим. У кутку ліворуч від вікна у відчайдушному захисному жесті, притуливши руки до грудей, зіщулився Марк Грозан. Обличчя хлопчака вкривали рвані плями червоного кольору застигла, немов у катанонічному ступорі, щелепа, безвольно зависла, а закляклі очі тупились в невидому точку на протилежній стіні. Над Марком, тримаючи хлопця за сорочку, нависав його Лямчик. Позаду Лямчика стояв Бошко та ще двоє хлопців із 8-го А. Двоє інших уже вшилися. Коли центнер розчахнув двері, Марк та Єгор неначе за командою обернулись. Артем переступив на високий поріг, між приміщенням з унітазами та тісною коміркою з умивальниками. Він рухався із дратівливою неквапливістю, так, ніби переходив кам'янистий брід і мусив зважувати кожен крок. Центнер усміхався. Чи то пак посміхалися лише губи. Очі кольору бруду залишалися холодними та настороженими. І дивився кудись, мов би, повз Марка. Він прикипів очима до бурунатних плям на кахлях поруч із Марковою головою, з таким виглядом, наче нічого, крім них, його не цікавило. За кілька секунд після приходу бродового оглушливе деренчання, що розлетілося коридором, сповістило про початок сьомого уроку. Одночасно із дзвінком на порозі з'явилася висока постать – Адріан Фесенко. Восьмикласники розступилися, даючи дорогу Центнерові. Його Лямчик прибрав руки від Маркової сорочки і також відступив. Адріан протиснувся між ними та за спиною центнера наблизився до вікна. На підлозі під холодною, поцяткованою іржею батареєю лежав фанерний диск із заповненими синьою водою пластиковими контейнерами. Старшокласник копнув його носоком кросівки. "Це що?" Єгор кількома словами розповів про установку та про те, як через маркове бажання продемонструвати її натягнуті зірвалась втеча восьмого А з геометрії. Адріан із недовірою зиркнув скуленого в кутку восьмикласника. «Це він сам придумав?» «Та хрін там!» – махнув рукою Єгор. «Заучка довбаний! Це йому дід зробив!» Раптом центнер повернув голову, нахилився та підняв фанерний круг із підлоги, кілька секунд роздивляючись, крутив його в руках. Потім зробив крок і поклав його замість кришки на один з унітазів. «Іди сюди!» – поманив Марка. Хлопчак не поворухнувся. Йогор за руку відірвав Марка від стіни і піштовхнув до центнера. Переросток масивною та вогкою на дотик долоною обхопив Маркову шию під потилицею. Притягнув хлопчака до себе, після чого сухим, напруженим голосом наказав «Ламай». Марк німував, зацьковано зіщулившись і незмінно туплячись у невидиму точку за метр від носа. Центнер вибухнув «Я сказав «Ламай». Не випускаючи шиї, він підняв ногу і щосили гепнув ступнею по фонерному кругові. Контейнер на гіпотенузі тріснув. На підлогу полилася підсинена вода. «Розбий його!» Переросток легко нагнув Марка, наблизивши застигле лице до понівеченої установки. Хлопчак розставив руки та відчайдушно впирався долонями в обкладені кахалем перегородки поміж унітазами. Центнер трохи відвів Маркову голову і, налігши всією своєю вагою, тричі поспіль ударив ногою фанерний диск. Прямокутний трикутник по центру розвалився, фанерний диск тріснув, вода стікала в унітаз. «Ламай!» На очах у Марка виступили сльози, і він уперше відтоді, як його проти волі заштовхали до туалету, видушив із себе кілька слів. «Не буду!» Центнер забрав ліву руку з потилиці, а тоді правою обхопив Маркову шию спереду. Акурат під щелепою. Стиснув так, що хлопчак конвульсивно засмикався. Що ти сказав? Бродовий відкинув восьмикласника від себе, переніс вагу на праву ногу, а лівою зацідив йому в тулуб. Переросток мітив у стегно, проте хлопчак не встиг випростатись, і Одар припав на ліве під ребер'я, під селазінку. Марк зігнувся навпіл, глухо гекнув і відлетів назад у куток. До нього підскочив Орест Мрозович І ще двічі копнув його ногою «Ей!» Адріан став перед центнером «Легше, легше, ти чого? Чого так збісився?» Бродовий вишкірився М'ясиста верхня губа вигнулася літерою «М» Він убив Тоху «Не гони!» Намагаючись достукатись своїми словами до свідомості товариша Адріан зазирнув просто в очі центнерові «Тоха помер, бо в нього зупинилось серце» Бродовий не чув його Потім щось сказав Гришиній. Центнерові слова звучали так, наче він протискав їх крізь бите скло. Він загнав її на дах. Бля, не будь сліпим, це він її вбив. А тепер він погрожує Терлецький. Кому він нахрен може погрожувати? Подумав Адріан. Глянь на нього. Марк, скорчившись у позі ембріона, лежав у кутку. По мокрі від сліз очі не відлипали від розтрощеної установки. Просто над його головою стримів Орест Морозович, решта хлопців не несамохіть відсторонились, навіть його лямчик зблід. Як погрожує? запитав Адріан. Центнер не відповів. Чувак, це. Фесенко не договорив. Майже відразу після появи бродового стало зрозуміло, що штовханиною конфлікт не обмежиться. Марк усвідомлював це найгірше від його речі Ореста. Доки Адріан намагався заспокоїти Центнера. Хлопчак тихцем присів навпочепки, потім з-під лоба, зиркнувши на старшокласників, ривком скочив на ноги та сіпнувся в бік дверей. На кілька секунд у туалеті щинився рейвах. Морозович пронизливо завирищав, кинувся за Марком, але не втримав рівноваги, перечепився і гепнувся на коліна. Марк, підігрітий адреналіном із виряченими з переляку очима, збив із ніг Єгора. Бродовий відштовхнув Адріана, перестрибнув через лямчика, повалив на землю Олега Бошка і обома руками зловив Марка. Четверо тіл разом полетіли на бетонну підлогу. За секунду Центнер підхопився, відпихнув ногою Бошка і узявся гамселити Марка. Орес продовжував верещати, тепер уже від збудження. Бошко вкляк біля стіни, силкуючись не потрапити під удари Бродового, і здавався зеленим, неначе зануреним у товщу води. За четвертим чи п'ятим ударом центнер надто замахався, гойднувся і впав на Марка, притиснувши шию лівим коліном до підлоги. Хлопчак заскиглив. «Відпусти! Відпусти, будь ласка! Я, я більше не буду!» «Що ти, блядь, більше не будеш?» Цвіркаючи краплями в'язкою білої слини хрипів бродовий. Жили на його шиї пороздувались, м'язи обличчя подригували, ніби шкіра собаки під час сну. Дев'ятикласник продовжував Оскаженіло молотити хлопчака Важкі удари сипались на груди Живіт, голову Ні, пусти Марк звивався, захлинався слиною та слізьми Проте не міг нічого вдіяти Досить, будь ласка Це тобі затоху, сука, це тобі затоху Пізніше ні Адріан Фесенко Ні будь-хто з хлопців із 8А Не зможуть пригадати, коли В центнерових руках з'явився кастет І вони не лукавитимуть вони самі дивуватимуться, знаючи, що переросток мусив би зупинитись, щоб дістати сріблясту пластину з шипами на бойовій частині. Мусив спершу одягти її на пальці і затиснути в кулаці, проте ніхто не пам'ятав, коли та як це сталося. Адріан помітив металевий блиск між пальцями товариша, коли кулак уже опускався на Маркову голову. Дев'ятикласник розтулив рота і шарпнувся, щоб перехопити руку бродового, проте не стиг, Кастет лунко клацнув об лобову кістку, а Адріан так і застиг посеред туалету з роззявленим ротом. Орест Мрозович вискочив на коридор іще до того, як із перекошеного болем Маркового рота випорснув перший, несамовитий і протяглий, схожий на ревіння смертельно пораненого віслюка, крик. Одразу за ним вибіг Олег Бошко. Наступної миті Адріан Фесенко стягнув Артема з Марка та відтиснив до дверей. «Ти нахер здурів?» Проте Марк волав так гучно, що центнер навряд чи його почув. Хлопчак кричав не з болю. Нестямного, гострого болю на той момент він не відчував. Йому лише здавалось, ніби шкіру над правим оком роздуває гаряче повітря. Насправді Марк кричав від жаху, бо тієї миті, коли колак із катетом опустився на голову, права частина зору наче відімкнулась. Хлопець відчував, як обличчя заливає липка кров, і водночас усвідомлював, що не бачить не через неї. Він не бачив, бо щось сталося із правим оком. Адріан штовхнув Центнера в груди. «Ти що, геть відбитий? Що ти твориш?» Крик не стихав. Коли під головою Марка розповзлася чимала калюжа крові, хлопці з восьмого А, штовхаючись, повалили з туалету. Залишилися лише Адріан та Артем. Марк, немов у тумані, дивився, як Центнер, сховавши до кишені кастет, розвернувся та зник за дверима як Адріан схилився та спробував його підняти, як із поза Адріанової спини визирнула Соня. А потім у праве надбрів'я не би загнали розпечений цвях. Хлопчак похлинувся власним криком, картина в очах іще дужче потьмяніла. Марку здавалось, мов би предмети в полі зору один за одним затулялися темною тканиною. Спершу віддалені, потім ті, що ближче аж поки величезна чорна ковдра не дісталася до нього та крилами гігантського птаха огорнула його понівечену, охоплену нестерпним полум'ям голову. «Не озирайся і мовчи» розділ 45. Марк опритомнів за хвилину, Адріан Фесенко, обхопивши лівою рукою, Тримав його над умивальником, а правою змивав кров із обличчя. З лівого боку Марка підтримувала Соня Марчук. Адріан раптом застиг, утупившись у щось поміж пальця. «Бляха!» – витиснув дев'ятикласник. «Що там?» – нахилилась Соня. Адріан показав їй вимащену кров'ю трісочку молочного кольору. Дівчина звела брови. «Що це?» Хоча вже знала відповідь. «Кістка». «Бляха, чим він його?» Адріан перелякано хитав головою. «Це пиздець». Марк водив туди-сюди мутними очима, з таким виглядом, наче не розумів, де він і що відбувається. Голова здавалась важкою, немов гиря, та постійно падала на груди. Щоразу, коли погляд падав на підлогу, хлопець бачив кров. Холоші джинсів, кросівки, бетон – усе було заляпане кров'ю. Адріан глянув на дівчину. Що робити? Через те, що туалет розташовувався в глухому кінці коридору, далеко від класних кімнат, ніхто з учителів не почув Маркового крику. Адріан і Соня були самі. «Треба до медпункту», – озвалася дівчина. Хлопець рішуче замотав головою. «Ні-ні, там зараз нема нікого. І що йому там? Помажуть лобойодом? Соня збагнула, що Фасенко не хоче підставляти бродового, проте вголос цього не сказала. «Я знаю, де він живе», – промовила вона. «Він не дійде. Нам треба таксі». «Це тут недалеко», – перебила дівчина. «За управлінням поліції». Вони водночас зиркнули на Марка. «Зможеш жити, малий?» «Недоладно, під барьорливим тоном», – запитав Адріан. «Я не бачу», – прохрипів Марк. Він мав жалюгідний вигляд. Із рота та кожним видохом вилітали прозорі ці в кислини. Вкриті кров'ю руки жахливо тремтіли. «Правим оком не бачу». Соня стиснула губи так, що вони посіріли, потім заціпилась, ніби збираючись із силами, і впихнула Маркові в долоню хусточку. «Приклади до голови, пішли, ми тобі допоможемо». Підтримуючи хлопчака з обох боків, вони вивели його зі школи і подалися вгору до Пушкіна. Дорога до багатоповерхівки на квітки Основ'яненка зайняла п'ять хвилин. Адріан разом із Соною вступив до ліфта і нікуди не йшов, Стояв на порозі Маркової квартири, поки дівчина передавала Марка його дідові. Арсен не став здіймати недоречного галосу, запитав лише, що сталося. Зосереджено вислухав незграбну сонену відповідь, потім подякував їм обом і зачинив двері. За дві хвилини, на ходу застібаючи ремні безпеки, старий моряк виводив свій ланос із підземного гаража, Марк із притиснутим до правого ока великим шматком вати напівлежав на сидінні праворуч від діда. Не озирайся і мовчи. Розділ 46. Яна примчала до міської лікарні на Мірюшенька відразу після Арсенового дзвінка. За двадцять до третєї. Віктор під'їхав пізніше, ближче до завершення робочого дня. Хірург, травматолог, запросив усіх трьох до свого кабінету і пояснив, що попри страхітливу рану над оком, Маркові загалом пощастило. Удар пройшов по дотичній. Кастет вирвав чималий шматок шкіри, проте кістка лише трохи щесена, Тріщин немає. Зіниця добре реагує на світло, а за результатами томографії зоровий нерв та очне яблуко не зазнали значних ушкоджень. Якби кастет влучив на сантиметр нижче – Наслідки були би катастрофічними. Більш точно з'ясувати, як травма позначиться на Зорові, допоможе нейроофтальмолог після того, як зійде набряк і затягнеться шов. Однак лікар запевнив, що, на його думку, зір відновиться повністю. У Марка також виявили легкий струс мозку і численні цинці на грудях і животі. Проте нічого із цього серйозно здоров'ю не загрожувало. О на сьому вечора хлопця відпустили додому. Назад поїхали однією машиною. Арсен залишив Ланос під лікарнею. Дід сидів за кремом і нерозтуляв напружено зціплених губ. Віктор тричі телефонував класній кереничці 8А. Разів 10 безуспішно намагався зв'язатись з батьками Бродового. Один раз мав розмову з директором. Директор спочатку все заперечував. Наполягав, що бійка сталася за межами школи. І після закінчення уроків. Це так розлютило Віктора, що він почав горлати в телефон, щоб просто зараз завезе сина до відділка поліції на Пушкіна і напише заяву. Після цього тон розмови змінився. Директор вибачився, спробував заспокоїти Віктора і попросив нічого не робити, хоча б до завтрашнього ранку. Через хвилину перетелефонував сам, сказав, що розмовляв із батьками Артема. Вони знають про сутичку, проте наполягають – що їхній син нікого не бив і, тим більше, не користувався кастетом. І домовився з ними про зустріч. Запитав, чи грозанам зручно підійти до школи завтра на 9 ранку. Віктор пообіцяв, що вони з Яною будуть. На завершення директор уже вдруге попросив не повідомляти про інцидент поліцію, та Віктор його не слухав і розірвав з'язок. Марк та Яна сиділи на задньому сидінні. Пов'язка на голові хлопця майже повністю затуляла праве око. Марк не реагував на батькові розмови, цілковито відмежуючись від звуків із передньої частини авто. І всю дорогу тулився до матері. Навіть коли вони вийшли з Нісана, на майданчик перед під'їздом у внутрішньому дворі свого будинку він не випускав Яну з обіймів. Удома Яна швидко зготувала яєчню, нагодувала сина, допомогла йому вмитися, після чого весь вечір просиділа на ліжку в його кімнаті. Вони здебільшого мовчали, та лише зрідка, не розриваючи обіймів, перекидалася тихими, сповненими спокою фразами. Кілька разів до Маркової кімнати зазирав Арсен, запитував, чим нічого не треба, проте майже відразу, знітившись, виходив. Дід не міг дивитися на онука. Марк не був розлюченим, не був навіть пригніченим або зламаним. І це здавалося найгіршим. Його погляд відсвідчував не сумом а по-дитячому наївним здивуванням. Хлопчак не міг повірити, що світ після того, що трапилось, продовжує спокійнісінько обертатись, що світові він ніби як і не потрібен. Не озирайся і мовчи. Розділ 47. Уранці вівторка, 29 березня, за чверть до 9 Віктор і Яна Грозани прийшли до школи та з подивом виявили, що батьки Артема Бродового приїхали ще раніше та вже поспілкувались із 56-річним директором Дмитром Стражинським. Стражинський упродовж уже майже десятиліття очолював 15-ту школу. Яна зустрічалась з ним лише раз, коли після переїзду влаштовувала до школи Марка. Віктор узагалі бачив директора вперше. Чоловіки сухо привітались і потисли один одному руки. Віктор зміряв Стражинського поглядом, одначе скласти хоч якусь думку про нього не зміг. Відзначив лише матову, поцятковану пігментними плямами лисину, сірі запалі щоки і ріденьку цапану борідку. Кабінет Дмитра Стражинського був просторою, добре освітленою кімнатою, більшу частину якої займав теподібний стіл із темного дерева. Директор провів Віктора Таяну до крісел із лівого боку стола, після чого вмостився в шкіряне крісло з високою шп... спинкою в голові. Праворуч від нього, спинами до широкого, майже на всю стіну вікна, сиділи Владислав Бродовий із дружиною Наталею. За директорським кріслом стояла заповнена різнокольоровими папками шафа із натертим до блиску скляними дверцятами. На лівій від входу стіні над головами грозанів у дерев'яних рамках висіли грамоти і похвальні листи, а навпроти стола тулився невеликий диван, також зі шкіри. Стражинський незграбно відрекомендував Грозанам батьків Артема. Яна Грозан ніяк не відреагувала, навіть не глянула в їхній бік. Виклавши долоні перед собою та втупивши погляд у відполіровану поверхню стола за кілька сантиметрів від судомно переплетених пальців, жінка заклякла статуєю. Віктор навпаки не зводив із бродових налитих холодним блиском очей. На Владиславове привітання він відповів стриманим кивком і продовжив вивчати подружжя, неначе пару бактерій під мікроскопом. Бродовий старший виклав у Віктора моторошне поколювання поміж лопатками. Підприємець увесь складався з округлостей, сорочка стискала могутні груди, наче плівках ковбасу. Проте не був м'яким, радше навпаки. Владислав випромінював. Тупу впевненість у собі, у своїх думках і рішеннях і справляв враження чоловіка, сліпо переконаного в тому, що проблеми бувають у будь-кого, крім нього. Наталія сиділа рівно, з виклично затертим підборіддям, і з таким виразом на обличчі ніби щойно спекла торт, який нікому і їй самій теж не сподобався. Стражинський прокашлявся та почав. Учора на перерві після шостого уроку сталася бійка, котра, як ми знаємо, не дуже добре закінчилась для вашого сина. Він ледь схилив голову до того боку стола, де сиділи грозани. Учителі її прогледіли. Я обіцяю з'ясувати, чому так сталося, та це не основне. Важливо, що після сутички двоє учнів нашої школи провели вашого сина додому. У нього є ім'я. Не підводячи голови, раптом озвалася Яна. «Перепрошую? У нашого сина є ім'я!» Директор поворошився на стільці так, мовби щось замуляло йому в спині. «Я...» Він знову схилив лисину в бік грозанів. «Так, звісно, я знаю!» «Марк! Я знаю, знаю, Марк!» Стражинський роздратовано пригладив пальцями борідко. «Так ось!» Двоє учнів провели Марка додому. Не до медпункту, на жаль. Його не оглянула медсестра. Тому спочатку я... Коли ви зателефонували, я не був упевнений, що все відбувалося в школі. «Усе гаразд», – глухомовив Віктор. Він дивився на загострене директорове підборіддя та думав, що його борідка нагадує прилиплий до нижньої губи жмут лобкового волосся. «Не виправдовуйтесь». «Я не виправдовуюсь», Злість розмалювала зморшками обличчя Стражинського. «Я не виправдовуюсь, пане Грозан. Я розповідаю усе, як було. Я не заперечую, бійка справді була. І ваш син, ем, ваш Марк, брав у ній участь». Яна повільно звела голову, очі спалахнули. «Марк не брав участі в бійці!» Вискакуючи з рота, її слова шипіли і потріскували, наче краплини води на розжареній петельні. Тримтячою рукою Яна не показала на не подружжя навпроти. Їхній виродок жорстко побив Марка. Ви відчуваєте різницю?» Кошлаті брови Владислава Бродового злетіли вгору. «Добирай слова!» Його насичений бас здавався тугим і еластичним, як гума. Наталя мовчки поклала дононю на чоловічеве передпліччя. Той відсмикнув руку та впер лютий погляд у директора. «Будь ласка, давайте без взаємних образ». Стражинський підняв руки долонями вперед. «Ми зустрілися, щоб вирішити проблему, а не для того, щоби створювати нові». Він опустив руки та знову невпевнено кахикнув. «Буду відвертим, я дуже не хочу, щоб ця справа дійшла до поліції». «Я розумію, швидкий позерк у бік грозанів. «Ваше обурення і ваше бажання покарати винних – це нормально, але прошу вас ретельно зважити можливі наслідки». Не лише для Марка, але й для його однокласників. Для всієї школи. Ви ж знаєте, через що пройшов наш навчальний заклад упродовж минулих місяців. Спершу смерть Анатолія... Анатолія... Стражинський насупився. Того хлопчини з 10-го Б. Шпакевича. Крізь зуби підказав Владислав Бродовий. Так, Анатолія Шпакевича. Потім загибель Юлі Гришиною, випадковим свідком якої став Марк Грозан. «Мені важко передбачити, які наслідки матиме інцидент, через який ми тут зібрались, за умови, якщо він набуде розголосу». Яна та Віктор, ледь повернувши голови, перезирнулися. Віктор спохмурнів, безмовно запитуючи «Що він, чорт, забирай, мале?» «Що ви пропонуєте?» Яна подивилась директора просто в очі. «Потиснути руки і розійтись?» «Її білки вкривали червоні прожилки». За кожною зіницею з згусток болю. Проте Старжинський витримав погляд. Відступати не було куди. Він усвідомлював, що втратить роботу, якщо про третій за три місяці зальот дізнаються в управлінні освіти. Я пропоную розібратися в тому, що сталося, і вирішити всі питання тут, за цим столом. Я вже згадував, ніхто не заперечує, що бійка відбулася. Хлопці трохи поштовхалися, так і трапляється. Ви самі вчителька повинні знати». Директор бачив, як напружилися янині вилиці. На слові «поштовхалися». І підвищив голос, не даючи жінці перервати його. «Але я вже обговорив цю ситуацію із подружжям Бродових. І вони рішуче запевнили, що в їхнього сина немає та ніколи не було кастета. Він ніколи не брав зброї до школи і ні за що навмисно не завдав би таких травм іншому учневі. До цього часу Артем жодного разу... Яна сердито обірвала директора. «Не розказуйте мені, який він святий. Цей гевал вирвав із Маркової голови клопать шкіри завдовжки з ваш палець, відколов шматок лобної кістки і ледве не вибив око. Якщо ви наполягаєте, що він зробив це зубами, то, мабуть, нам краще звернутися не до поліції, а до служби, що відстрілює скажених собак». Владислав глухо рохнув. Його дружина випросталась та напнулась, наче спортсменка перед стрибком у воду. Старжинський заторихкотів скоромовкою ще дужче, підвищуючи голос: "Не гарячкуйте, я ж вас попросив. Ні вас, ні мене там не було. Я лише намагаюсь все з'ясувати. Можливо, Марк упав і вдарився лобом об унітаз". У Яни відвисла щелепа. На кілька секунд у кабінеті запанувала тиша. Марк ледве не втратив зір. Нетвердим голосом промовив Віктор. «Ніхто не бив його кастетом!» – пророкував Бродовий. Віктор уперся долонями в цільницю, відсунувся від стола і узяв за руку дружину. «Досить!» – вони підвелись. «Ми йдемо до поліції!» Дмитро Старжинський підскочив. «Зачекайте, заспокойтесь!» Його обличчям, як черви, розповзлися з мошки. йдіть, Я наполегливо не рекомендую вам звертатись до поліції!» «Та нам начхати! Що ви рекомендуєте?» – виплюнула Яна. Директор увіччає, змахнув руками. «Це нічого не дасть!» Віктор та Яна застигли. «Чому?» – спитала жінка. Старжинський хляпнувся назад у крісло та закинув голову. «Сідайте, присядьте і заспокойтеся!» – спокійніше промовив він. «Я запросив вас, бо хочу мирно вирішити всі спірні питання». «Чому?» – повторила запитання Яна. Вони не стали сідати. Директор прихилився до стола, поклав зморшкуваті долоні перед собою і втупився у протилежну стіну. Не дивлячись на грозанів, заговорив рівним, позбавленим емоцій голосом. «Ви нічого не доведете. Медсестра не обстежувала Марка. Ніхто з учителів не бачив піки. Школярі, що брали в ній участь». Навряд чи захочуть щось розказувати, особливо, коли дізнаються, що за справу взялася поліція. Це серйозні звинувачення. Кастет є холодною зброєю, і, власне, його наявність у школі може викликати чимало проблем. Але... Він перевів погляд на Віктора Таяну. Кастета немає, свідків немає, у вас нічого немає. Ви повинні зрозуміти, у разі звернення до правоохоронних органів я буду змушений... Еммм... Пауза. «Буду змушений відстоювати інтереси навчального закладу, в якому працюю. Я буду змушений захищати школу. І найкращим способом захисту буде заперечення. Якщо ви підете до поліції, Артемові батьки тієї саме омиті забудуть про цю розмову, а мені...» – директор театрально розвів руками. «Залишиться лише висловити співчуття з приводу того, що хтось побив вашого сина. За межами школи...» Позаурочний час. Яна відчула, як щось у її чоловікові надимається, і міцно стиснула його руку. На мить їй здалося, що Віктор готовий кинутися через стіл і задушити директора. Усі застигли, немов у якійсь дурнуватій грі. Щоб якось заповнити незручну паузу, Наталія взялася прокручувати свій iPhone. Шурхотіння смартфона об налаковану стільницю. Тільки підкреслило нав'язливу тишу, що неначе ватою наповнила кабінет. Старжинський благально зиркнув на Владислава Бродового і за кілька секунд батько Артема озвався. «Ну, тут така штука», – підприємець барабанив пальцями по столу і не дивився ні на кого конкретно. «Сталася неприємність, і ми всі це розуміємо. Мені шкода, і я зроблю все, щоби про це пошкодував мій син, повірте». «Але що сталося, те сталося. Нічого вже змінити не можна». Бродовий втягнув у себе повітря з таким звуком, ніби мав намір харкнути. «Крім одного, поки Артем малий, я відповідаю за нього. Тому мушу розплачуватись за його помилки». Чоловік відгорнув полу жакета і дістав із внутрішньої кишені товстий конверт білого кольору. Віктор та Яна, не змовляючись, скривилися. «Мені не потрібні ваші гроші», – сказав Віктор. «Не треба», – підняв долоню бродовий. «Вислухайте до кінця. Я знаю, що ви не бідні люди, тому тут не якась подачка, тут нормально грошей». «Я розмовляв із завідувачем відділення травматології і знаю, що ваш хлопець відбувся синцями і подрапинами». Проігнорувавши здивування на обличчях грозанів, чоловік пальцем підштовхнув конверт у їх бік. «Це не на лікування». Це підтвердження того, що я справді шкодую через витівку свого сина. Віктор мовчки розвернувся та підштовхнув дружину до виходу. «Почекайте!» – дратуючись, Бродовий супився. «Почекайте, ще не йдіть. Просто дайте договорити. Я передбачав, що ви відмовитесь, а потім звернетесь до поліції. У такому разі я хочу, щоб вам було відомо, ці гроші підуть адвокатові, слідчим, і якщо буде потреба – судді». Хоча ми всі дорослі люди і чудово розуміємо, що до суду справа не дійде Не підіймаючи голови, він звів очі і уп'явся у Віктора важким поглядом Я готовий заплатити за те, що мій хлопець наробив, але образити його я не дам Не зронивши жодного слова, Віктор та Яна залишили кабінет Розмовляти не було про що Вони мовчки спустились на перший поверх, вийшли зі школи і зупинилися на ганку Яна подивилась на чоловіка «Що будеш робити?» В її словах зяяла порожнеча. Віктор тер долонею скроню і тупився під ноги. З таким виглядом, наче там, на землі лежала частина, яка щойно відкололась від нього. «Я не знаю, Яно». Він на мить затолив долонями загострене від страждань обличчя. «Але я обов'язково придумаю. У проході позаду з'явилися центнерові батьки». Першим сунув Владислав. За ним із виразом хронічного невдоволення, дещо зм'якшеним з верхньою вічливістю, притаманною людям, які зазвичай безпідставно зараховують себе до привілейованого класу, пливла Наталія. Вони проминули грозанів, мов би їх там не було, і спустилися зі шкільного ганку. Ледь схиливши голову, Віктор стежив, як Владислав упаковує свою 140-кілограмову тушу на водійське сидіння. Заводить авто і агресивно, підгазовуючи, вирулює на дорогу «Що ти думаєш?» Радше втомлено, ніж ображено, промовила Яна «Ти тільки і розказуєш, як займешся сином От уже завтра чи післязавтра, але в тебе ніколи немає часу Яна, ти навіть не знав, де кабінет директора Вона зійшла з гангу і рушила в бік Соборної. Віктор підняв руку в дивному жесті, ніби намагався втримати щось що від нього вислизало. І так простояв кілька секунд. Зрештою рука опустилась. Чоловік не рухався, слухаючи, як поступово затихає клацання підборів його дружини.